Хочу попередити, маестро, що я людина образного мовлення. Як я підніс до губ бомбілью і ковтнув мате. Гіркота скувала рот. «Ви ніколи не бачили Ніл?» – спитав чоловік. «Ні. Велична ріка. По ній пливуть чайки, галери, гондоли, вітрильники. І всі вони пливуть на північ» тому що ніл тече на північ. Усі човни пливуть на північ у царство забуття. Усі дбають про човен, поки він пливе. Але ніхто не дивиться на воду. Ви розумієте, до чого я?» Засмаглий пригубив мате. Яків кивнув.